para deponer eza musika En fin, zikere Ialta <tose> Martxan da Iroleirratiaren albisteia Garrasika Aztero, aztelen, azteazken eta ostionletan iuntzeko bederatzitatik Amar terdietara Gurekin harrebanetan jartzeko deitu bederatzin lau lau ogeita bat iruro ogeita amar iruro ogei telefonora edo bidali email bat garrasika.info abildua Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Buen guzti hoi, ementxe gaude FMko eundasazpi puntu gostean, astelena da, gabeko bederatxeak eta marminutu, eta ementxe asten da garrasika. Bai, kaixo gabon eta minutu pasatxo, ja. Bueno, aldugun egiten dugu. Bai, eta bueno, bai xe bera, garrasika entzuten ari zarete, e, irola irratian, eundasazpi puntu gostean, eta, bueno, bai, kiso egarrasika irola irratiak egiten duen kontra informatiboa dela, astelena, azte azken, eta ostiraldetan emititzen dana, errepikapena gure kasuan martitzen eangoizeko 10etatik 11 arte izango zue eta aste azkenean goizeko 7etatik 8 erdiak arte. Ertz saludo zuena. Bai. Er. freabirds all right so freabirds inside so freabirds so so right. so so so <laughs> you Zorazan izugun bezala hemen txe Irolako Estudiotan iralako hau eta gureki itzi bat duzue hemen gauden bitartean balakizue beti e, gara gasten izugu gure telekondesen bakia bederatzi lau, labo geita bat iruro geita marri iru edo e-mail bidez gure irratxe berekin arremanetan jartzeko garrasika.info edo bestela irratiarekin irolabilduazindominio.net E, Asamlalak larun batetan izaten dira e, Arratzaldeko zeiter ditan hemen Aranako txaraen parantzan e, Iralako hau zoan Eta, bueno, bestela arratzaldeko Eta gure webgunea Bai podcastak deskargatzeko Bai informazioa ikusteko eta baita zuzinen entzuteko irubbikoitz.sindominio.net barra Eta, bueno, ari komentatzen gure artean ea, komentatuko gehi duen programaren eskemarena Eta guzti hori Eta, ba, noski egin behar dugula izan ere, ba, bak, iso, normalean gure programatokitzen duela albizten tarte bat, gero elkarrizketak izaten ditugula normalean, eta jendako tartea azkenengo programaen bukaeran. Baina, gaurkoan, pues, egin dugu bertxolaritzen ezaten dan bezala, eta, pues, elkarrizketak, ba, faltan izango dira, orko programa honetan. Ba, kigu gulertzen gaitu zuela, astelenako gorrak izaten dira lako batzutan, bueno, ba, ez gaurreniko itua, bueno, ni ja 117 urte, baina hasta elementan hasta eta la cual que resetak lotcha bueno, hasta tan posible dugu edo errezago egiten sexu, esto tan saiago. Eta bueno, gaurkoan ezin izan dugu eh guretzako sigorra e, albiste asko irakurtzeago. Bai, guretzako zigorrori, baina la ere, bebai, ba, buztiko dugu musika bailongo eta, ez, atzegin batekin, gaurkoan gurean Juanitos taldekoak izango ditugu entzun gai, ba, irola irratian ire, musika azkearen aldeko postua egiten dugula, eta agarrasika irratza jo hau, bebai, balotzen dela asmorri. <insects> right, it one, two, two, two, three, I really want to do pandas do the cano So fuck get to the little dude Come on, come on, come on, get into the little scene And I don't want to do that do better vibe, come on Yeah, I like it Bueno, eta albizteekin hasiko gara, badakizue asteazke nean okerrespanago ok ez, gaurro geita a, ah, bihar, egia da parkatu biharko egunean, nogeita iruan, geundela siniestutanengoen, eh, ikusten zelan, dabiltzen gure buruak kastelen hauetan e, ba, bueno, ba, biharko egunean e, azaroaren nogeita bostean, ba, auspa, bueno e, endarkeria seksistaren aurkako eguna, eguna da egun hori aldarrikatzeko Pues, gai mesu hori aldarrikatzeko eguna da eta bueno, baki gu naikoa instituzionalizatzen ari den ba, borroka egun bat dela baina, la, eretalde feministek nola ez, ba, egun honetara batzeko deia deialuzatu dute eta, ba, bilgune feministak onako irakurketa uplazaratu du e, azarbarren ogeita bostaren bueltan Autodefentza feministaz lertuko dugu zapalkuntza patriarkalak bizirauteko ezinbesteko, ezinbestekoa duen indarkeria sexistaren makineria. Estetika kanonak, lambanak eta maitasune romantikoaren ideologia, erasoak, engranaje guztiak lertzeragoaz. Boterere sistema honek sortzen duen indarkeria sexistak seksi, ez duetenik. Dagoeneko irudi dira aurten Euskal Herrian erailako emakumeak. Era berean larritzat jotzen ditugu gazteen arteko harreman sexu afektktiboetan, indarkeria sexista azten ari dela erakusten duen, azken ikerketak ere edota lan sektore feminizatuetan ematen ari den prekarizazioa. Kasu hauek, izze punta besterik ez dira. Honek erakusten du sistemak forma aldaketak egiten dituela, egoera eta zen atoki berriak sortu. Baino erroko genero egiturak bizirauteko gaitasun handia dauka, onarrizko jerarkia eta zapalkuntzak mantenduz. Hala, feminismoaren bidean eta autodefentsa feministas erantzuteko gure autua berresten dugu. Beti bezein garrantzitua da, gure borroka, inoiz baino beharrezkoagoa. Indarkeria azterten eta honen aurka borrokaltzen bide luzea daramagu. Eta badakigu emakumeen zapalkuntza ideologikoa, ekonomikoa eta soziala mantentzeko heteropatriarkatuaren ezinbesteko tresna dela. Gure betaurrekoak indarkeriarik sotiliena antzemateko findu ditugu, honek zuzeneko lotura baitu muturrenekoarekin. Aurten indarkeria adierazpen ezberdinak sostengatzen dituen sistema eta makineria seinalatu nahi dugu. Nola irauna, iraunarazten da seksuen araberako arreman antolaketa hierarkikoa, zein ere mudirak klabeak indarkeria seksista albidetzeko, Krisiaren izenean neoliberalismoa bir sortzea helburu duten egiturazko erreforma eta murrizketek, emakume saintzailea eta familia heteropatriarkalaren indartzea bultzatzen dute. Generoaren araberako lanbanaketa eta emakumeen bizibaldintzen prekarizazioan sakonduz. Botere politikoko guneetatik alboratuta dago emakumeen parte hartzea, eta instituzio politikoen jardunean sistema heteropatriarkalaren muga administratibo eta juridikoak birproduzitzen dira. Komunikabide kontsumo, zirkuito, zirkui, oi, kontsumo zirkuiten publizitate edo eta eskuntza aparatuetatik, feminitate eta maskulinitate eredu estereotipatuak, estetika kanun zurrunak, emakumeen gorputzaren obje, objetualizazioa, maitasuna romantikoaren ideologia, etero aragua, zorrotza eta abar, amaigabe bat zabaltzen da. Hemen eta... Ez beste inon dago indarkeria sexistaren muina. Alarma soziala apizten duen muturreko bortizkeria jendartearen erreprodukzioaren erdigunean elikatzen da egunero. Seinalatu ditzagun beraz esfera hauen arrupegi eta izenak. Komunikabidezein instituzioak emakumen aurkako indarkeria seksistaz egiten den trataera estereotipatua eta de simplifikatua dela deritzogu. Eremu hauetan muturreko indarkeriari erreparatzen zaio maiz. indarkeria soilik bikote heterosexual helduetan eta oso modu gorditzean emango balitz bezala. Nolabait gure mendebaldeko berdintasunaren erud, eredu demokratiko eta garatuetan, horrelako gaitzek jada lekurik ez daukatela daukatela ulertsera emanez. Horrela euren aordurei izkin egiten diote sistema eteropatriarkala osatzen duten instituzio ezberdinek. Indarkeria bultzatzen duen jendarte hierarkiko honetan beren papera desitzuratuz. Gu guztiok esur ditugun jarrera eta gure herremanetan zirkulatzen duten genero ereduak eraldatze bidean daukagun ardura desitzuratuz. Eteropatriarkatuak Itsu behargaitu, Haren makineriaren engranajeak eta hauen arteko erlazioak ikusteko gai izanez gero sistema osoa eroraasi dezakegulako. Baina gurekin jai, urteak belaunnaldiak daramatzagu jostorratzak zorroten, sarea josten, metaurrekoak fintzen begiak irekitzen, itzalpekoari izena jartzen. Eta hori da hain zu gure helburua makineria lertzea. Erazoen aurrean nosenkia dirazi dugu, gure autoa eta horretan jarraituko dugu indarkeria sexistak gure eguneroko hogia izaten den bitartean. Ez gara biktimak, ez gara subjektu pasiboak eta ez gara instituzioetatik bultzatzen diren neurri asistenzialistekin konformatzen. Guk alduntze individual eta kolektibo baten bidean autodefentsa feminista aukeratzen dugu kolektiboki erasoi erantzuna ematen jarraituko dugu saldatzen eta konfrontatzen gure jostorratzen laguntzas egitura eteropatriarkarretan zuloak egiten egiten ditugu eta topeak jarri baina erantzun artikulatzea ez da nahikoa Egitura oso baten aurrean alternatiba oso bat eraiki nahi dugu, gure alternatiba josi nahi dugu. indarkeriarik gabeko herri bat nahi dugulako, bestelako balio batzuetan oinarrituraako azke egingo gaituzten harreman eredu batzuk nahi ditugulako, gure bideak iparra dauka, Euskal Herriaren Herriarenburujabetza feministarantz goaz. Bide hori, elkarrekin eraiki nahi dugun emakumea bertzaleok itzordu bat dugu abenduaren amairuan ondarroan. Ospatuko diren, emakumea bertzaleon zeigarren topaketa feministetan. Jostorratzak dan ditugu Euskal Herriaren buguru jabetza feministarantz lemapean. Aurretik emandako ausnarketa eta lanari jarraipen emango diogu eta modu kolektibo baten, herri honetarako nahi dugun alternatiba eta transizio feministaren inguruko estabaidari helduko diogu. Bertan elkartuko gara. Ba bueno, una cheba bilgune feministako iplazaratu duten bai irakurketa eta baita gonbitea ba aurreko astetan hemen mintzagai izan diren ba topaketa feminista hoietan parte hartzeko. <risa> Eta hori ba, xebera, ba, hogeita bostaren hugeita bostaren hugeita bostaren huelta honetan, ba nola ez, ba albiste desente txoa tera ba gaiaren inguruan, eta euretako bat izan da baita ere, ba gaurkoan konzentrazioa egindala, e, ba lanbidek jenero indarkeria pairatzen duten emakumeei ba behar bezalako harreta e, ematen ez diolako. Eta, ba bueno, bertan konzentrazioan uriolako... Ba, lagunek bideo bat grabatu dute bertako deitzaileetako baten ba, deklarazioekin eta hementxe dituzue. Bi.000 eta hamaikan labirek diruzarrerak bermatzeko errentaren eskumena jaso zuen eta ordutek esarri diren politika kaltegari murriztadie eta hipokritak emakume ongan pobretuengan dute eraginik eskorrenak. Emakumeon kontrako egitura askotratutzarren inguruan lamiidenen urrengo portaera salatu nahi dugu. Bete arazten dituen EPE eta baldintzak ez dato bat administraziaren egunerokotasunarekin, ondorioz prestaziorik gabe usten ditu pertsonak naiz eta hauek berek ezin dute ezeregin. Zeinidearteko edeta bikoterremanak epaite giratzeko beharra ezartzen du. Dokumento asko ez dituk aintzak hartzen, eskainiitakoek ofizialtasun berbera izaten badute ere. Gizarte arazoei harrera ezegokia ematen die batez ere, genero indarkeria jazan emakumei, hauek errudutzen ditu entailitiimiitatea babeste ez duen espazio batean azaltzera behartzen ditu, euren duintasuna aurratuz. Aurrezkiak zigortzen ditu, baita zenik emandako laguntsak ere. Enplegura bideratutako ahulkaritza zein, zein diru laguntzen gestioa aurrera eramateko erabilgarriak eta bidezkoak ez diren procedimentuak erabiltzen ditu. Langileen gizatasuna gutxituz eta erabiltzaileek eskubide bako sujeto bilakatuz. Laguntza publikoen sistematik kanporatzen ditu pertsona ugari, euren intimitatea bortsatuz, eta gizarte eskubideen murrizketa eskutu baten bitartez euren bizitza fiskalizatu. Hemen gauden kolektiboak nahikoa dela du, diogu. Lanbideari Euskal Enplegu Zerbitzuara, zerbitzuari hurrengoa eskatzen diogu. Ez dezala gure pribatasuna fiskalizatu eta pertsona guztiak merezi dugun duintasuna eta errespetuarekin trata gaitzatela. gure, gure intimotasuna eta duintasuna ez dira ikutzen. Legea bete dezala, jakinarazpen masiboak egturarazko atzerapenak errealitatetik kanpo zeileian aurra ikusten ez diren epe eta dokumentuak amaitu behar dira. Legiaren kontrako lanpostuak eskaintxari ustea. Emakumeen zapalkuntsari ez laguntza eta enplegu emaleen eskuetan ez ustea langen kontrolerako hainbeste baliabide. Emakumeen, Gain begiratzearekin amaitzea, gure independentzia zmurriztea, eta zaintzari lotutako enpleguekin ez sigortzea. Ez ditzala zigortu zenide egitura berriak, ez da familia zabalarekiko laguntza edo tantelamentoa komunitarioak, guztion bizirautea ziurtzazen duten horiek, eta zaintza zaintzalanen banaketa ahalbidetzen duten dutenak. Beti ere, gure kabuz hartu ditzakegun erabakiak direla. Bikote harremanak onarri ekonomiko baten eraikita daudelaren hipotezia alde batera utzi behar du. Izan ere, aurre suposamendu hori gizonozkoen kontrola bermatzen duen tresna baino ez da. Gizatasunez errazpetuz eta apaltasunez egindi ezagula harrera, Ikusi, ezagutu eta duin gaitzala. Erritarrak berez, ez gara iruzurle. Gure bizitzak fiskil, fiskalizatu dituen inoren behar beharrikiaz dugu. Ez, eta gure izenean erabakiak Artuko dituenik eta garrantzitsuena ez dugula, ez dugu nahi. Lanbide gure intimitatean, gure etxeetan eta gure bizi antolamenduan hain sarturik dago diruzarrerak bermatzeko, errenta jasotzen duten emakumeen kuleroetan sartu nahi duela esan dezakegu. Ahotza goratu nahi dugu gure askatasuna eta gure gaitasuna erakusteko. Era berean, Euskal Enplegu Zerbitzuaren praktikak salatu nahi ditugu publikoki, makurtarasi eta tratuz txarra jasotzen ditugulako que bueno, aldatzen dugu baina loturatxo batekin, ze bagoaz e, errepresioaren atalera, baina kasu honetan fleuriko emakumeak espetxe baldintzak mantentzea lortu dute borrokaldiroso baten ostean eta bueno, ba haue, apirilean hasi zen emakumezkoen fleuri me, merogez, ez da kitsen lotzenmo no, merogi, guruko espetxean euskal preso politikoen azken borrokaldia Eta apri eta urria bitartean, inongo arazorik e, ez bada egon, preso politiko eta espetxeko zuzendariaren artean, iraileran ma, Madame Sergent zuzendari berria iritsi eta arazoa kugaritzen joan dira. Ainoa osa eta andoa indarra, barrot edunziegan sartu nahi izatea, karrotu ditu hautsak bertan, dauden euskal preso politikoen artean. Hurriaren amazazpian, gertatu zen hori eta hurrengo egunetan, e, txef eta zuzendariarekin izan zituzten bilerek ez zuten egoera bideratu. Hori dela eta Fleurin dauden emakumezko guztiak mitardera joan ziren, egoeraren okertxe orokorraren aurka protesta gisa. Presoek aspin marratu zuten ez, trasladoan haiko bortitza izan zen. E, bueno, dakizu ez mitarda hori dela ba, izola menduziaga. Eta azkenik urriaren ogeita iruan, e, Fleurin mero jizeko espetxe zuzendariak, E, euskal preso politikoek eskatzen zituzten, baldintzak onartu zituen. Horrela euskal preso guztiek hamar egun pasatu dituzten mitadten eta horren ostean zuzendariak hitza eta hitzeman eta hitze egin du, hainoa osa eta aste bete barrotu duntziegan izan duelako brena itsakiarekin dagoeneko hitzartu zuten moduan sia normal batera pasatu dute. Hori baiki dendagandik bakartuta kondenatuta dagoelako eta besteak preventibo dauden mitadtean Eta euskal preso politikoek euren ziegak bata bestearen ondoan egotea ere lortu dute, eraberean barrotetun ziegan ez sartzeko kompromisoa lortu dute espetxearen aldetik, flegiko espetxean jaso den azken borrokaldi honetan. Eta gogor, erastea baita ere, ba, espetxo honetan dagoela itziar plaza, airalako hausoki preso politikoa. Eta, bueno, abeste pare batko puntu etxeratek e, aipatu dituenak, eta... Dira Alicia Sánchez de la Cuesta ta Sergio Polo ba, urrunduak izango dire laurainik ere, ba haien etzetatik urrunago. E, Alicia Sánchez de la Cuestaren kasuan, eh bat espetzera urrundua izango da aurrengo egunetan eta bueno, ba izan bada ez bada ere, ba edo zein momentuan trasladatu desakete eta urrunketa hau ba faxbidalketa masiboa bideratu da instituziones penitenciarias eran. Alicia Logroñoko Logroño utzi desoten eskatuz. Era berean etxeratek jakinar hasidu Sergio Polo, Escobés euskal preso politikoa, bat batean Cordobako espetxetik Aljeziraseko espetxera urrundu dutela ere. Hori dela etxeratek euskal gizarteari gisa ezkubiden nazioarteko egunen deitu zituen ba eh, parte hartzeko deia lursatzen duta gero komentatuko dizu hugu sehatzmehat zer den ekimen hori. Bueno, eta ze, zer da zapikaten kontu hau dena. Ba bueno, txeratekala plazaratu du bere e, web horrialdean ba, publikatu duen gutun baten bitartez. Egun Egunon, abenduaren amarrean giza eskubiden nazioarteko eguna ospatuko da. Indiatik, Irakera, Zajaratik, Palestinara giza eskubiden eguna. Egun berezia da izak eskubideen eguna hemen gauden guztionzat. Bereziak astebururo bururo, une oro, gure eskubideak eta inbeste maite ditugun zenide eta lagunena urratuak direlako sistematikoki. Euskal Herrian testu inguru politiko berri honetan, oraindik ere, eskubide urrakera sistematekoak ematen ari direlako. Horten luzeak dirauen gatazka honen, zuzeneko biolentzia eta erasoa pairatzen ari garen bakarrak egun gugara. Euskal preso politikoen lagun eta senidentzako ez da garai berririk oraindik. Gure zenideak lehen bezain urrun, ala lehen baino urrunago daude kasu askotan. Ezagutu berri dugun Alicia Sainzela kuesta presoaren logroinotik asteiorako, trasladoa bezelako mendekuaz ari baikara. Urrun ze, argi eta garbia. Guri astebururo bururo, milaka eta milaka kilometro egitera behartzen gaituzte. Urduritasuna, nekea eta tentsioa dira horren ondorio. Gure eguneroko hogia. Baina ez hori bakarrik. Larriki eri dauden presoen aurkako espetxe politika rudela eta basatia da. Erabateko isolamendu egoerak bere horretan jarraitzen dute. Presoen aurkako eraso fisikoak edotak atxeo eta jasarpenak guretzako. Dispertioaz gain beste amaika mendeku. Giza eskubideen aurkako erasoak, astero, une oro, sistematikoki. Hogeita bost urtea huetan amase eragin ditu dispertioak. Eunkaz auritu, jasotako istripuetan. Aitortzarik inoiz izan ez duten biktimak. Aurten bakarrik, amarri izan dira eragin dituen istripuak. Zein helbururekin, noren mesedetan, dispertsio politikaren beste biktimarik egongo ez denik inorkezin zidurta dakiguke. Hori, da gure realitate gordina. Horregatik, guztia Salatzeko giza eskubide naziarteko egunean ekimen berri bat abiatuko dugu abenduaren amarrean zapikateak osatuko ditugu bayonan, irunian eta gazteizen. Erri honetan ematen ari direnen giza eskubideen urraketak salatzeko, ezagutarazteko, kalean islatzeko. Etxeraten bere den zapia heltzera gombidatu nahi ditugu Euskal Herritar Roro. Giza eskubideen urraketen aurka dagoen orok horok bat du gazteizen irunan edo baionan egingo diren zapikate berezia huetan. Zenideak lagunak, ezagunak eta ez ezagunak, sortu ditzagun guztion artean giza eskubide guztien aldeko zapikateak, kartasunaren kateak, salaketa eta konpromisoaren kateak. Ah Esan bezala, irude jaldi luzatu nahi ditugu. Bailonan e, bueno, reneka zingiza eskubiden aldarrikapen unibertsalaren kartaren egilia jaiozen etxetik, bailonako herriko etxera osatuko dugu zapikatea, arratzaldeko seiter dietan. Iruñan legebiltzarrean biltzarrean goizeko amabietan. Gaztezkoa izango da zapekaterik luzeena, frai e, Francisco de Vitoria pasealekuan dagoen Espainiako gobernuko delegaritzan. Den aurretik hazi, si, ajurian aurretik igaro, eta e, Euskal Autonomierki egoko legebiltzarrera ino iritziko baita zapikatea. Hauetan parte hartzea era deitzen dugu Euskal Gizartea. Parte hartu giza eskubideen urraketa etengabekoa dela plazaratzeko. Horregatik, deialde berezi hau luzatu nahi diogu Euskal Gizarteari ekimen berri honetan parte hartzeko. Dispertsioarekin amai amaitu behar dugulako. Dispertsioa salatu, egin behar dugulako. Giza eskubiden aurkako erasoei amaile eda jarri behar digulako. Artu zapiaren bestaldea, baijonan, irunian edo gazteizen. Kimen nazional honetan parte hartzera gombidatu nahi ditugu, Euskal Herritar guztiak eskerrik asko, etxeratel kartea. Eta jarraitzen dugu... Jarra dugu represio arloarekin, kasunetan ba, bi albiste laburtxo. Sara Fernandez gogoratuko dute larun batean bereriotxaren amaikagarreren urte mugan. Eta ba, preso bat bizitatzera zijoanean, ba, izan zuen iztripuaren ondorio zen iruñeko alde zarreko bizilagunau. Eta sarroren ogoita bederatzean, eguerdik manifestazioa egingo dute iruñan baratxurien plazatik abiatuz. Eta besta alde batetik, egia, justizia eta erra, erreparazioak xigitu zuten atzo Mikel Zabaltzari bere omenaldian, horbait e, or, zetan izan zen, eta hausia bueno, ba, e, argitzeko eta ardurako hartzeko xigitu zuten berilketaren horgeta bederatzigarren urte mugan, intxaurrondoko bueno, e, kuartelean ba, ba, atxirotu izan zen eta gero errekan agertu zen nila. Eta bueno, atzo ekitaldean... E, e, bueno, bota zituzten hitz batzuk ere, grabatu dituzte, eta, bueno, ha, dituzte, ta, ha, entzunga izango dituz orain. Arrakigo, nor dut diren, ture eriotaren arduinadun politikoa. Guarda zibila. PSOE alterdia eta horren gainetik Espainiako estatua bera dira zurekin egin genagatik goiz berandu kontua german beharko diduzera. Eregia aitortza, erreparazioa eta berez erdatuko ez denaren bermea behar dugu uranima lasaitu eta tortuzuna eregitzeko indarrartzeko. Gae, albistekin jarraitzeko, ba jarraituko ba, errepresioan inguruko bloke honekin, ba, komentatuz, ba, hogeita gazte independentisten aurkako epaiketaren azken egunean, hausitegi nazionalera joateko deia zabaldu dutela, eta, bueno, abenduaren nomasortzian izango dute azken saioa segiko kide izatea egotzita, Madrilen epaitzen ari diren hogeita sartzigazteek. Egun horretarako mobilizazio antolatu dute libre dinamikak eta eleak mugimenduak, eta Euskal Herritarrei deia diete konponbidea bai epaiketarik ez mesua osen zabaltzeko Madrilen hausitegi nazionalean. Horretarako autobusak antolatu dituzte. Mobilizazioa Madrillera eramatearekin, aurretik epaitutako berrogei gazteak askegidatu ziren bezala, orain ere hogeita sortziak libre geratu behar direla esatea dute elburu. E, gaurko egunean, ez hogeita, <laughs> hostiralean, parkatu gehi dasu, eh? E, gazte izen eginikoa gerraldian, euskal gizarteak horrelako epaiketa politikorik ez duela nahi adierazizuten, zuten taskarik konponbidea ematea baizik. E, abenduan, libre dinamikak eta leak mugimenduak ekimen ugari tolatu dituzte, eta bueno, besteak beste, abenduaren amaira, amairuan bergarako ipaite gienguratuko dute, eta abenduaren emeretzean libre lasterketa egingo dute donostian. Hogeian berriz, erritarren martxan tolatu dute gazteizen, eta o, abenduaren hogeita zeian, kantu safaria atarrabian. Eta jarretzen dugu, gaiberdinarekin... Aztol bai paketa politikoen aurkagun dakalagun atera bait ziren kaleratsantrean eta bueno ba txantreako herriarresiak deituta ba bildu ziren e, ausokideak e, kaleetan bai paketa politikoekin amaitza eskatzeko askatasunez politika egiteko eskubideraren alde bertakoak diren Isaskun Goñi, Ander Maistu eta Arantsa Sant Esteban eta Gaiontzeko uzipetu guztiak libre izate aldarrikatu zuten. Marcharen amaieran auzipetutako bi kartu zuten hitza eta epeketa hauekin ideia kriminalizatzen ari direla salatu zuten euren konpromisoagaitik sigurtu nahi dituztela, konponbideri ostopoak jarri eta euren lan politikoa ezabatzeko. Alaerea ere argi adiera bizi zuten euren esperantza herriarengan dagoela eta egunez egun egingo dutela lan ausipetu guztien absoluzioa lortu eta epaiketa politiko hauekin amaitzeko. Gausakorrela, herritar guztiak deitu dituzte txantreako herriarresian parte hartu eta gazteak espetzeratu ez ditzaten auzoan abian jarri duten dinamikarekin bate egitera. aurrera goa, salbiztekin, eta kasu honetan bilbora gatoz bueltan, bilboko zuatera santutxura alegia, eta dispertzioaren aurkako sare aurkeztuko dute santutxun ostiralean, erratzen deso naiz, eta bueno, ezberdin pentsatzen duten artean, eremu ezberdinetan mugitzen direnen artean, sektore ezberdinetan lan egiten dutenen artean, baina pertsona giza gizaskubideen errespetuan sinesten dugunok, tartean euskal presoenak, elkarlana egiteko prestagertu dira, Euskal Presoak etxera, ekartzea, posible dela, beharrezkoa eta ezinbestekoa dira ditute sare dinamikako kideek santutsuko itzordua, santut e, ostiralean, eta ez dakizagetik, parkatu bihar izango da. E, azarako gehiago, eta azte artea, ratzaldeko zazpietan, Carmelo Elizako, agareto nagusian, e, eta, bueno, ba, joan den irailetik dago martxan Euskal Preso iaslarieta deportatuen eskubidean aldeko sare herritarra. E, miribilan, aurkezpena egin zen egunetik, Eta bertan dispertsioarekin amaitzeko beharra aspin zuten eta arlo politiko, juridiko, kultural, instituzional eta akademiko ezberdinetako herritarrek parte hartu zuten bertan. Ekitaldiaren bidez, apirillera bitartean, sakabenak eta erekin bultzatzeko, prakatu bukatzeko, emango diren urratxak e, jendarteratu zituen zarek. Besteak beste dispertsioaren liburu argitaratzeko asmoa erakutsi zuen, Euskal Herrian ematen den eskubide urrak modu argian asaltzeko. Azaroaren batean, liburuaren bostun mila leak preseu dela zuten, eta dinamikak aurrera pausoak ematen jarraitzen du, baita herri zein hau ere. Eta, bueno, ba, azaroaren saspian adibidez, deftu arrek, euskal preso politikoen alde hausoko frontoia bete zuten, e, aste honetan biar bertan santutxuko, eta, bueno, beste hainbat herria herri eta hau ere, ba, dinamikak martxan daude. Ba eta, bueno, e, programa honetan mintzagai izan dugu antzinako, bueno, antzinak ba, burutetako bide seinale franchesen kontrako kanba ekimeño hori eta ba bueno, ba horren kontura ba antzinako bikide de, deitu dituzte gendarmerian deklaratzera, baina aurkestuko estirela esan dute prentza batean. Ezri eh, Sarreretan frantze sutxean zeuden ia ehun bide seinale kendu eta trenes parisera bidali zituzten antzina gazteged to lakundeko kidek ustailaren halauuean Frantziako Errepublikaren jaina nazionalearen egunean. Gintza hori medio, iragan urriaren an Antolakundeko kide bat atxilotu eta antzinak baionan duen egoitza miatu zuen poliziak. Gazteek ordea desobidentziaren aldeko apustuarekin jarraituko zutela berretzi zuten urrengo egunean egindako agerraldien detxu batean. Oraing gazte Antolakundeko beste 2 kideri jendarmerian deklaratzeko zitazioa iritsi zaie eta jakinarazi dute ez direla aurkestuko. Balia ditzatela gure segika aritzeko erabiltzen dituzten denbora eta dirua gure herrietako seinaldeak euskalduntzeko. Frantziako estatuak betiko eskeman segitzen duela gaineratu dute, gazteak zatitu eta kriminalizatzeko elburuarekin. Ipar euskal herriko gazten zatibat estigmatizatu eta beste engandik pastertu nahi dute. Egoeraren inguruan hitz egin eta aurrera begirasko asmoak adosteko itzordua jarri dute. Bueno, itzordua jadanei pasatua da. Izan ere, aurreko larun batean izan batzen, neuerdiko ordubietan azparnean. <mulisa> gaudeko amarrak lor den gitxi eta mentxe jarraitzen dugu irakurri eta irakurri txapa eta txapa albizte eta albizte aprentxabar eta aprentxabar baina batzutan horrelakoak ere lasaitasune segitea eta denbora izatea prestatu ditugun albiste guztiak emateko posondo dator ere. Eta gaurkoan bueno, ba, jarraitzen dugu orain dik errepresioarekin ba, e, lodutako albistekin eta erregimena kanpora dinamika orkestu duten afarroako gaztek, kasu honetan e, ernaik eta ikasla bertxaleakek martxan jarri dute dinamika hau Eta, zuzen-zuzen ean, e, prentxabarra irakurriko dugu, bueno, ba, luzetxoa delako, eta bai, gogoraraztea e, Twitterren eta zaretan e, jarraitzen baditu zue hor lako gauzak, abildua, agur, barra baja, erregimena, ez dakitoz ondozela esaten dien gauz hauek, e, e, traola, estakize, estakizo, bueno, nik horrela esaten. Eta, abildua, agur, barra basua, erregimena, baxak, hor txedokazuea jarraitzeko aukera. Eta, hemen txeogarra. Nafarroako eremu mu ezberdinetako gazteak gara. Nafarroa estatua hausia, esaldia entzunez gara, eta esaldi horren esan ulertu eta paidatzera iditsi gara. Gure lurraldeak bere kabuz erabaki desan saiesteko edo zerregiteko pres dagoen erregimena ezagutu dugu. Nafarroa estatuaren zerbitzura jarriz, Are gehiago, beste inoen ematen ez diren aliantzak ikusi ditugu. UPN eta PSN eren artekoa agerikoena. Nafarroan aldaketa eman ez dadin eta betikoek bere privilegioei eutxidi ez aioten. Memoria dugunetik gainera ez dugu bestelako egorarik ezagutu Nafarroan, eta naskatu, naskatu gara. Egoera hori, ziurtatzen duten sektoreak dira erregimena deitzen dugun hori, osatzen dutenak UPN, PSN, PP, Opusdei, Botere Ekonomikoak, UGT eta Komisiones Obreras Sindikatuak, Diario de Navarra, Nafarroako Unibertsitatea, horiek guztiek boterean gotortzeko eta balizko aldaketa boikoteatzeko, Era guztietako saiakak egin dituzte behin eta berriz. Urte luzetan haien eskubide murrizketa eta eraso ugariak pairatu behar izan ditugu Gastu soziala murriztu dute, euskara eta euskal identitatea behin eta berriro erasotu dute, gazteon kontrako errepresioa abiatu dute, Euskal JaI bezalako proiektu autogestionatuak ziuntzitu dituzte, ideologia atzerakoia zabaldu digute eta inguru giroa kaltetu dute, itoiz edo HTA bezalako proiektuuen bitartez. Azken urteetako ustelkeria kasuek gainera erregimenaren benetako orpegia erakutsi dute. Egoera soziala larriagotu duten bitartean batzuk poltsikoak betetzen jarraitu dute. Gure jendarteak bizi duen egoera larriaren baitan gazteok egoera bereziki prekarioa bizi dugu. Erregimenaren politika neo neoliberalek gure etorkizuna hipotekatu dute. Langabezira kondenatu gaituzte. Unibertsitateko tasa garesteago a behartu gaituzte, eta hezkuntzako murrizketek gure azalean bizi ditugu. Gure bizitza autogestionatzeko auukkerak itsi dizkigute. Soniifikazioaren ondorioz euskaraz bizitzeko esintasuna pairatzen dugu, eta abortua publikoki gauzatua izateko trabak jarri dizkigute. Horren guztiaren kontra protesta egin dugunean gainera errepresioaren helburu erraza bilakatu gara, eta hala ere ez dugu geldirik geratzeko asmorik. Aldaketa haosao bolo-bolo dabil, baina badakigu erregimenak edo zerregingo duela boterea mantentzeko. Argi esan nahi dugu ez dugul aldaketa saiesteko inolako terkimaiuriko nartuko. Horrekin batera, jakin badakigu aldaketa ez dela bere kabuz bakarrik etorriko. herritarron ardura da nafarroari hainbeste ekarri dion Erregimenan bilustu eta alternativak eraikitzea. Eta gazteok protagonista eta hitzindari izan behar gara horretan, eta izan nahi dugu. Horretara dator gaur aurkestera gatozen erregimena kanpora dinamika. Ernai eta ikasla bertsaleak antolakundeen ekimenez Nafarroako gazteria gure lurraldeak bizi duen une honetan eragile aktibo izatea lortu nahi dugu. Egoera krudel honetara ekarri gaituztenen gaituzten getutzen erregimenaren politikei aurre egin nahi diegu. Beti ere, bestelako Nafarroara ekitzeko helburuz, justizia soziala, oinarri izango duen Nafarroa, bere herritarron erabakitze eskubidea defendatuko duena, Nafarroa euskalduna, parekidea inguru giroa zaindu eta zaindu arasiko duena. Hori daurere proiektua eta hori lorzeragoaz. Gaur rkezten dugun dinamika hau, herri serri eta osa osoko ekimen eta jarduera propioetan gauzatuko da, ango eta hemengo gazteei protagonismo osoa emanez. Ikasturte osoko lan eta indar Bilkera, Bilketa guzti horren erakusle gisa, gainera manifestazioa eginen dugu mailatzaren haseian iruen erregimenari agurrezan eta gure alternativa defendatzeko. Data hori baino ordea ordura arteko bidaia nahi dugu indartu. Erregimenaz naskatu eta bestelako nafarroa haesten duten gazte guztiak batuz. biddeean ikusiko dugu elkar. <totipasen> Ikaslea bertzaleak eka urten bebai beste ronka bat du Euskal Herri mailakoa izan ere Unibertsitate Reformaren aurka mo, mobilizatuko baitira ikaslea kaste honetan eta seguramente kurtsoz orako eta, eta, eta agian datozen kurtsoetarako albiste eta gaia bai izango da honako hau. E, bueno, Boloñaren jarraipena izango den EU 2005 unibertsitate erreformaren aurka, desobedientziaz irauli astea biatu dute ikasle bertzaleakek mobilizazioak eta jardunaldiak antolatu dituzte, bielburun nagusirekin alde batetik ikasleak erreformak ekarriko dituen aldaketen inguruan informatu nahi dituzte, eta bestetik mobilizazio jendetsuak egin asmo dituzte ikasleek egitasmoarekin batekin ez dutela ikustarazteko bate egiten parkatu ez dutela, jasmoarekin EU 2015 de reforma honekin, hezkuntza merkantilizatzeko beste urrats bat izango da. EU 2015 eh, ikaslea bertsaleen iritziz, baldiabideak batez ere ikerketara bideratuko lirateke, beti ere ikerketok enpresa pribatuen interesekoak direla lehen etxiz. Gestioa hezkuntza komunitatetik urrundu eta kudeatzaile pribatuak txertatzea litzateke asmoa irizpide susmagarrien araberako kanpo evaluazioak egingo lirateke. Eta horrekin batera, diru laguntzak baldintzatuko lituzken Europa mailako Unibertsitateen rankina. Eta ikasgaiak sortu edo mantentzeko argudio garrantzitsua ekonomikoki errentagarriak izatea litzateke. E, Ostegun honetan erreforma ezartzeko lehen pauzoa emango du EHUk eta ikaslek protesta nazionala antolatute leoako kampusean. Ordu batetan abiatuko da manifestazioa, Mikel Laboa plazatik eta jakin arazi dutenosti eta gazteizetik autobusak antolatu dituztela leio joateko. Unibertsitateetako proiektu komunikaboek eta topatu ba, albiste bueno, mobilizazioen jarraipena egingo dute. Eta, bueno, ba, aparte badaude beste mobilizazio batzuk, adibidez azaroaren 26an eta, bueno, honek igual agenda da ditugu egia sanobe, hobe. Eta hala ere, ba, jarriko dizuegu ikasle abertzaleakek eginduen kanpaina guzti honen arira egin duen video bideoaren ba, lehenengo satirtoa eta gehiago ikusi nahi baldin jakin eh? ba jakinda dizuela topatun bat topatzea daukazuela. Segundo geratu zaidan, eh? Gracias, yo esa 1000 behatzideon da lauta amagost. Gaur, genoan die munduko merkataritza erakundi egosatze munduko eunda berrogei herrialde. Genoan bildutakoak, merkatuan liberalizazio helburu elburu, GATS akordi bitartez, munduko eunda irurogei servizu publiko privatizateko autua indue 2000 gehi urteako. 2005. Ikaklea Bertzaleak provoca incidentes en el campus de Leioa frente a la imposición del Plan Bolonia. Hospitala, eskola, lekuanetan murrisketa. Gabite artein gutxi batzuk poltsigu betetze. Eztasmatu. Eh? Bagrado majudara ja. Hola, 3 urteetan gradoreki ja. Ba. I don't know right. I fuck up with eh? <tose> Hementxe jarraitzen dugu gure eh, Juanitos taldearen musikarekin no behin, eta hementxe ba Gasteiz salderagoaz etxe bizitza eskubidearen alde borroka etera deitu baitute ba ba bueno Gasteek bererek eh... Ba, gazteria, gazteizko gazteria. Eta, ba, bueno, gazteizko gazteon etxe bizitza zanbladako kide, kaimbat gaztera, batera egin dutena gerraldian, e, gazteok emantzipatzeko duten arazo alatu eta etxe bizitza eskubidea e, denez, ba, lortu arte borroka dingo dutela jakinara dute. Eta, bueno, ba, konkretuki, ba, gazteisen hamar mila etxe hutsu baino gehiago, e, egon da etxeak ere jarraitzea, ba, bazeran den posible galdetzen dute ezta. Eta, bueno, ba, etxe hutsak eskaintza, eskaintza herritar batera bideratu behar direla. Eta, ba, bueno, e, gaiaren inguruko lanketa egin eta gazteak borrokara batu ez moz, biekin dituzte datosen egunetarako, azaroren ogeita saspian, hau da, ostegun honetan, etxe bizitza arazoa gainditzeko, alternatiren maien gurua, eta jaialdia gazteizko gaztetxean, islariak erreka lehor bizirik, txantreako emantzipazio bulegoa eta biloko okupazio mugimendua izango dira. Eta bendoren amaika, nostegunean, eh, gazte manifestazioa, etxe bizitza eskubidea delako, eslusua, bermatu ezean, guk lortuko dugule mapean, ba, esan dugu besala, manifestazioa eta bueno ba emantzipatzeko arazoari modu kolektiboan antzeteko sortu zuten asamblea da Astelenero biltzen da Artzaileko 8erdietan, gazteizko Gaztetxean eta badaki zure Twitterran jarraitzeko abildua ge emantzipatu da Gasteiz emantzipatu ge emantzipatu eman izango litzateke eta irakurriko duzu eguituan ba, gazteizko Gazteon etxe bizitza asambleadaren ogarra naur egungo eredu ekonomiko kapitalistak, aberats eta behartsuen arteko aldean handitzen jarraitzen du. Horrela kalitatezko bizitza baterako minimoak eskuratzea geros eta saiagoak egiten zaigu. Kapitalismoa gizakkion bizitzako bizitzeko oinarriko eskubideak lapurtzen da bil eta eskubide urrak eta hori gazteongan areagotzen da. Geu Geure egoera ere, are larriago bilakatuz. Sistemak bere logikaren baitan dena merkan, merkantilitzatu digu. Hipotekak, ikasketak, badirudi, merkatu zein gobernarien produktorek ontzumitzaia izoiak birtu garela. Hau da, diruak jendartea menperatzen dut, diruak eta merkatuak erretar guztion eskubide eta beharrak asetu eta bermatu beharrean. Alkateek, bankuek, igiezinen agentziek, espekulatzaileek, gazteizen bizi garen gazteon eta herritel guztion etorkizuna kolokan jarri dute, gutxi batzuen interesetan, herritarrok, etxe bizitza duin bat izateko eskubidea salduz. Gazteisko bizi lagunon hipotekak baliatuz, prekaritatera bideratu gaituzte, Lan gal, lana galtzeko, beldurrek, gazteria eta langileria esklabu bihurtu dute. Nola uler daiteke gazteizean hamar mila etxe utz baino gehiago egonda etxeak eraikitzen jarraitzea? Nola da posible kasurik honenean mila euroi ean irabazten duen gazte baten etxe bizitzazkubidea duina izatea? Igero saspireun euroko alokairua ordein duta. Kontutan izan behar dugu gainera, gazteok sistemaren partetik jasaten dugun infantilizazioa izugarria dela. Eman txipatzeko goizigidela siniestarazi digute eta gurasoen erosotasunarekin konformatzean Korformatzen gara gure bizi proiektua garatzea atzeratuz. Errealitate uler gaitz bezain gogorronen aurrean, bestelako etxe bizitza eredu bat mai gainean jarri beharra dagoela deritzogu. Guk, gazteizko gazte gizara, etxe bizitzarako eskubida bermatzea nahi dugu. Horretarako etxe bizitza eredu arrotz hau errotika eraldatzera helburu izaki, eraldaketa hau albidetuko duen ekintza eta borroka sozialetan onerrituko gara. Alde batetik epe motzerako alternativa gizara, etxe hutsak okupatzearen aukerarekin bat egiten dugu. Batetik okupazioak gazteon etxe bizitza problematikari zuzenean erantzuten diolako eta bestetik, etxe bizitzaren inguruko hosnarketa prozesua ere zabaltzen duelako. Bestalde epe luzera begira, herritarrok jendartean esartzen den etxe bizitza politika eredua beste balore batzuez hornitzea oinarriskoa ikusten dugu. Herritarron etxe bizitza eskubidea ezin da kapitalaren onurrarako hipoteken menpe egon. Horregaitik gure epeluzerako alternatiba eredu aldaketa batean oinarritzen da, zeinetan etxe utzak eskaintza herritar batera bideratu beharko liratekeen. Hala eredu honek herritarron behar sozialei erantzungo lieke eta ez gutxi batzuen espekulazioari. Gazteok antolatzeko eta gure eskubideak borrokatzeko garaia dugu. Etxe bizitza eskubidea delako ez lusua bermatu guk lortuko dugu. Eta bueno, oarra bukatuta, ba, atxikimendu batzuk ere patu dituzte, ze beste eragiek atxikitu diren haien arrera, eta hoien artean dode elkartzen, errotako gaztea zanblada, eh, judimendiko gaztea zanblada, ernai gazteizko gaztetxea, trikuarri gaztea zanblada, erre kale bizirik ikasle bertxaleak, GKK, GUET, Naturarekin bat, ikasle blokea, arkillo etxe okupatua, gazte iraultza gazte proiektu komunikatiboa, okari zuko gazte da eta araba proiektu komunikatiboa. Beraz, bueno, ba, e, atxikimendu zabala. Bai, eta gazte izetik atera gabe, ba, komentatu bebai, ba, iri justu eta solidarioaren defentsan sortu dela gora gazte ekimena. Ehm... Aurreko ostegunean e, ba, placeratu zuten publiko egin zuten gora gazteize herri ekimena, eta godo bueno, eskubide eta aukera berdintasuna aldarrikatzeko sortu den gora gazteiz herri ekimena hau. E, Javier Maroto gazteizko alkateak e, diruzarreak bermatzeko errentaz eta etorkinez ez egindako adierazpen polemikoen ostean sortu da iniziatiba. Gora gazteiz taldearen sorrerak integrazioaren aldeko hainbat kolektibo batu nahi ditu, eskubide eta aukera berdintasunak bermatzeko asmoz. Bereziki, sorterriari, sexuari, erlijioari eta orientazio seksualari dagokien kasuetan. Eta aldeak manifestu baten azaldu duenez, just, iri justu eta solidarioan nahi dute. Beren guruarekin harremanetan egongo den herri plural bat. Horretarako ilusioan doinarritutako hiri positibo baten alde borrokatzera deitu dute. Bueno, Berro eta lagunek sinatu dute manifestoa, oamen ere bat zikimenduak ugariak izan dira. Eta, bueno, beste, nartean, e, unibertsitateko irakazle, idazle, musike, musikari, kirolari eta bezlariak, bain bat, eta bain bat, kolektibos aparte. E, mo, talde honeko e, plazaratu duen ez ere, ba, eurek nahi duten iria, ba, bez sozialeko sisteman onarritu behar da, eta onarria norbera izan behar da, bere ezberdintasunekin eta bere aukerekin. Ba, hoxe ba manifestuan aipatu dituzten kontua Gasteizekin bukatu dugu eta bueno, orru dala, Maroto eta Gasteizko udala aipatu ditugunez, babagoaz beste udala batekin, kasu honetan udala izan nahi duen batekin udalerri izan nahi duena Usanzlorekin alegia. Ba bueno, bot, atzo badakizue e, referenduma edo eginzela, eh bueno, referenduma esparkatu de kontsulta popularra gauza hauek er eh orain eh ondoesan ber dira bestela kontu Torres Dulce ya gertu daiteke nonbaitetik eta eta bueno ba, esan bezala ba eskatzen dute Usan Solon ez galdakotik eta bueno ba, euneko boskatu zuten 1980ek udal udalerri bihurtzearen alde agertu ziren eta 3000 herritarrek zuten boto eskubidea e, Usan Solo udalerri herri buruzko galdeketan, eta euneko 73ak boskatu zuen Eta horitatik uneko larogeita marrek esan dugun peselaten desanekzioaren alde. Galdeketa usan solo herri plataforma antolatu zuen eta ez balio juridikorik Eta gaur egun galdakakoa oso dena udalderri bihurtzea nahi duten edo ez boskatu dute eta antolatzailek gustura ziren parte hartzearekin haien itxetan aurreik uspenak inditu zituzte lako. Orain bizkaiko foru aldun eskatuko diote herri berriak sortzea eragosten duen forulegea alda desala, usan soloko desanekzio prozesua azdadin. Eta... E, galdakako udalak 2008an galdetu nahi du. Eta Ibon Uribe galdakako galkateak 2008ko txai erako du gaiari buruzko galdeketa ofiziala, baina ipatutako legea aldatuta. Eta, bueno, una errementeria bizkaiko foru aldundiko diko bosera maia ere nintzetan, eta, bueno, badakizue eh, ajotaren urrengo eh, kandidatu da izango dena. E, aldun nagoza izatera, ba, kontsultak ez balio, ez juridiko, ez politikorik, eta are nuzte zuribek proposatutako bide horria da jarraitu beharrekoa beti ere marko legal eta politikoen barruan. Eta, bueno, Monika, mena usan solo herriera plataformako bosera maiaren txat berriz, galdeketa legezkoa e, da ekimen pribatua izan delako, eta, bueno, bai, e, emaitza esan gura txu izan duela. oda ora in botak dugun albiste honekin sarreratsoa egingo diogu urrengoari bebai nolabait eta ziko gara gure oinetako bat ba, Euskal Herritik urruntzen baina piskatxo bat o albiste honekin bakarrik eh? izan ere ba, komite internazionalistak eta eskapenak eta bestein bat kolektibok ba Ibon Bilboko alkateak Irael dara eginako eginiko bidaia salatu dute. E Ba, bueno, bizkaiko nodo BDZ, BDZ da, boiko, desinversiones, eta BDZ, ah, ez azertzen, ai, sabotajea ateratzen zait, baina ez. Ui, etxo egin, etaude, etaude, orain bai. Bueno, ez es du, esko importa, es nuen eserberes irik esan, es dute eserberes irik esan, bakarrik esatea, bueno, dakigula, eh, ba, bueno, boikotaz katzen duen, esinz Israelen, eh, ba, zapalkuntzaren, Israelek egitea egiten duen zapalkuntzaren aurkako, bueno, eh, kolektiboen elkar gunea dela, eta listo. Borrekin momentuz. Bai, baina, bueno, oi, e, epa, barkatu, ez dakitzer egin dizudan, baina, edo, dizu edan guztioi. Oiukatu. Eee... Baina, bueno, hori, pues, boikota desinbertsiak eta beste zeta hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori. Hori, Eta, bueno, ba, zukon dut, du, eksplikatu dozun bezala, ba, birraelen politiken aurka edolan egiten dutenen bat, eragileen, ba, elkargunea da Bedezeta, nodo hau, eta bueno, izan bezala basalatu egi, gogor salatu egin dute, ba, Ibon Aresok Bilboko alkateak ohorez ponente bezala Israelera egin duen bidaia Israel Building Centerrek antolatutako Kongreso Anual del Sektor Inmobiliario Israelira aloro. E, euren noarrean komentatzen duten bai Israelgo estatuak etengabeko politika kolonialista eta expansionista garatu dute Palestinako lurralde okupatuetan. Politika honen ondorio segun E, sortzire un kolono baino gehiago arre, orkitzen dira palestinako lurretan datu horrek argi erakusten du Israelgo Estatuak karatutako irigintza eredua eta beraz bilboko alkateak bere presentziarekin konferentzia honetan politika eredu hori babestu eta zilegi egiteaz gain sustatu ere egiten du Israel jaiozenetik zenetik palestinar berriaren oinarrizko giza eskubideak eta nazioarteko legeak urratzen dituen estatua da udara honetan Gazan, gazaren gainean eginiko garxarraskian eraildako IA 2000 Palestinarren erantzuleta. Honengatik beresiki gaitzesten dugu ibonareso Bilboko alkateak Israelera eginiko bisita eta euskal jendarteari dei egiten diogu salaketa honekin bat egin desan. Eta orain Argentina alderagoaz eh Bertan Euskal Herriko gazte mugimendua solasean izan baitira. Eta, bueno, ba Argentinandiren bigazte Euskaldunek, ba Euskal Herriko gazte mugimendua solasteko kira izan zuten Buenos Airesen. Eta, bueno, ba Euskal Herriaren borrokarekiko elkartasungunea den Taberna Baskan. Eta, irakurriko dizuegu zuzenean, handik aiek bidalitako kronika Fisiko ki urruti egon arren asko dira Argentina eta Euskal Herria lotzen dituzten harremanak. Askotan, nabari da, gertutasuna, sentikorki urbile gotearen sentzazio oikoa da Buenos Aireskoain bat txokotan. Bereziki, gure herriarekiko elkartasuna bi astero asteropizten da taberna baskan, la dignidad gune herrikoian antolatzen den espazioan. Bertan, Euskal Herriaren borrokarekiko elkartasuna eta munduko edozen borroka antiimperialista ezagutzeko aukera izaten da arratsalde partetik, gaueko ordu txikietaraino. Hemendik abiltzan bia Euskaldunek, bertan txiki bat emateko gombidapena jasugen genuen eta nola uko egin, norte apatzeko raiko Euskal rapero komprometitu alde batetik eta askapenako militante sufiba, bestetik. Guretzako txako, orea izan zen, gure herri txikian gertatzen ari diren gertakizunen berri ematea. Horrela, Euskal Herriko gazte mugimendua solastu ginen, gazteon borroka politiko eta sozialez jasaten dugune errepresioaz eta etengabe ematen ditugun erantzunez ere. Dudarigabe, jakin mina zegoen azken urteetan azkapen borrokan emandako aldaketen inguruan eta horri eusteko tarteare eduki genuen. Mundu zabaleko borroka topalekua data berna baska eta gurekin honduraseko bertakazeres eduki genuen. kopineko dela. Konsejo Cíviko de Organizaciones Populares Indigens pertsona erreferente. Erta Amerikako herriek bizi duten egoera, latza zitse zigun, transnazionaleen praktika kriminalez eta herrian antolatuak beren lurren defentsan mantentzen dituen borroketaz. Egoera gordina benetan imperialismoak zapalduriko lurrrauetan bizi dutena. Mintsaldi eta gero musika ederraz gozatzeko aukera eduki genuen, batetik naial desmo mexikarra, bere gitarra eta hotz solagarriaz, Barren-barrenak mugitzeko gai zen trobadorea. Bestetik, raiko islaria eta rapa bezlaria, bere musika eta letra zorrotzez, taberna guztia dantzan jarri zuen bizkaitarra. Eta bukatzeko ondurasen jaiotako biolien jole batek, olerkilari baten laguntzaz egin zuen emanaldi zirraragarria. Gune benetan aparta sortu zen, pasaden ostiralean internazionalismoa herrian arteko esamurtasuna dela gogoraziz egun berriz ere. Eta onaino gure albiste internazionalen atal laburtxoagaur. Música Elkarrezketari gabe ere ordua gainera atorkigu, beraz, askar-askar jarraeteko dugu gula elbistekin. Kasunletan Kauzun, ausolana ardatz buru jabetza ekonomikorantz pausuak emateko topaketak egingo dituzte garaion sorgingunean. Eta hau auzolan ekimenak laugarren urtez jarraian antolatu ditu topaketa hauek. Hortengoan azararen sortzi, ogeita bederatzi, ogeita, ogeita, ogeita marrean izango dira garaion sorgingunean, osaetan araban, ekonomia gure alde, ekonomian nere burujabe jabe lemapean hori datorren aste buruan da. Sistema ekonomikoa elartzeko eman beharreko pausoak definitzea izango da topaketen helburutariko bat. Ez jarraitzeko gure indarra sistema kapitalistari oparitzen. Bestetik, harreman ekonomikoen inguruan ausnartzeko tartea egongo da eta egun martzen dauden esperientzia batzuk ere aurkeztuko dituzte Herrialde Katalaneko ekosarxas, Valentzia eta Madrileko moneta libreak, zein Euskal Herriko beste zenbait egitasmo. Ekarpenak edo proposamenak egiteko tartea ere egongo da eta interes berdineko talde txikietan emango dira inbat eztaba da. Zola saldi teorikoak autogestioa garatzeko tailer desberdinekin tartekatuko dituzte hogia edo saaboia nola egin dirurik dirurik edo elektriziterik gabe nola bizi eta bar. Horrez gain ostirlean auzolan egingo dute garaai honen bertan. Eeta informazio gehiago gozkurattzeko info adildu auzolan.info.mail edo auzolan.info webguna. Eta ba, gizue betiko moduan amenkidea ba, komentatu duen bezala beti ez tutala bukatzen dugula. Albizterik ez geneukan, baina esparkatalkerresketarik gaurkoan ez geneukan prestauta, baina beti bezala ba, albizten mordo batekin gatos eta, bueno, bintzat zerrentzun izan duzue. Eta esan bezala, jendarekin ba, aziko gara eta lehenengo eta bein ba, komentatzea, E, ba, noskin nola ez ez dugu bere momentuan bota e, biharko eguneko Ba, indarkeria sexistaren aurkako egunean Ba, egiten den ko, manifestazioaren Mobilizazioaren data Oi, parkatu ez, ordua ez dugunez esan Eta lekoa, ba, ara, ba, doa, haberzi arranko e, Arratzaldeko ez azpieter dietan Arriagan izango da bilboko mobilizazioa Gero Ze gehiago daukagu aste hontan, ba, komentatzeko gure agendan, ba, euskeraren eguna ospatuko dela azaroaren hogeita an eh, Zapatuan, Atxurin, egurdiko 12 erdietan sentzen entzerrua, eztaki norbaitek xehorserre explicatu behar duen, esetze satendu naiz ta Atxurin bizi den. Vale, zencen, eta bestakigu... baina, baina siur dibertigarria eta curioso izango dela. Bai. Eh, batetan bertxo gira izango da ibona juria eta neko abaso loreekin, eh bueno, iruretan talotegia, Arratzaldeko bostetan dantza gidatuak izagaren eskutik eta 8etan bajailari bukaera emango zaio. Eta Asteburu honetan beste auzo ekimen bat dugu e, Bilbotan eta bueno, Deustuta zorroa aurre herriberaren lehena oraina eta geroa e, izenburupeean, ba, itzaldia egingo da zaroaren hogeita bederatian arrattzaldeko zorzi terdietan Deustuko herriberako ha amaigarren zenbakian ezagutzen ez du zuen ontzt lapoon etxeaAB bai izena duen ba, etxe okupa horretan e eh, islariak Inaki Uriarte andekalarrea eta indeko herriberako ba, auzoki debat izango dira eta bueno elencho eh, bueno arratzaldeko azpideetan e eh, musika eta pintxoak ere izango dira, sortzietan esan dugun bezala izaldi hau, eta gaueko amarter dietan, kontzertuak, Santi Isoz, eta Joni Txintxezekin. Eta, datorren aste dauz hau da, eso netarako baizik eta benduaren bosterako estiralean, e, gauko duko betaratzietan, deustuko gazte lokalean, irrola irratiak kontzertu bat antolatzen du. Eta, bueno, doainik izango da, jende guztiaren txako. Eta bertan, Marmol, e, Bilboko afterpunka, Bulk, Bilboko postpunka, nik esakizaren afterpunk eta postpunk, baina, bueno, menjartzen du, hanged, hanged, darkpunk, eta... eta hiazta, oie, dira, taldeak, uste nun ektoplasma zere bazio baina azkenean uste dute zin izango dutela, jo, pena bat. Eta entzundu zuen bezala, deustuko gazta lokalean e, juntzeko bederatxitan atorren ostiralean nabenduak bost doainik. Iro leherratiaren alde, eh? Asi que animatu ez, juan ja jartzen data hori okupatu abezala zebuen agendetan. Eta jakingu duzu zer den Dark Punk, After Punk eta... Punk. <risa> eta kisegeiago Punk. Eta Punk. Dark, dark Punk. hortransiztorearen beste aldean egon zareten eundaka, milaka milioika lagun guztiei eskerrik asko gurekin izatea gu Gua guantatzea gaitik, horrelako astelen gogor baten. Bai, espero dugu zebuena askos gogorrago egin ginez izana. Guri kostatu zego gure buruak aguantatzea eta jasatea, eta bueno, ba eskertzen dizuego horregon basarete. Eta gure mingainak dan zanjartzea bebaipiskatxo bat. Bait, baitare, eta horrein etxera joatea kostatuko kosegu, baina bueno, horrelakoak dira batzutan astelenak, eta eta well, bueno al aliketago beren pasatu bar dira Bai, hori da eta bueno gu bideo horretan beti saiatzen gara astelen hauek ez bakarrik ondo pasatzeko baizik eta ausnartzeko eta informatzeko paradatxoa eskaintzea Batzuta nobeto, bestatuta antxartoago, baina bak, izue horretako gauden emengarrasika kontrainformatibonetan, eta urrengo astelenean nolan nahi badozue, ba, gurekin berriro egoteko aukera, bueno, elkarrekin dano batera, egoteko aukera izango dugu. Hori da, beraz, ez badak izue azte osoan zehar, aldo zuen guztia, ba, hori da, bizitzeko, eta dueren astelenean ementxe izango gara. Hori da, gabon, gabon eta izango iztoak. And I thought, oh, that's cool.